Възприемане и предаване Беседо от учителя държа на предобщи окултен клас на 17 октомври 1928 година в София Тайна молитва Съвременните учени изследват процесите, които се извършват в природата и се стремят да ги осмислят. Щом ги осмислят, те ще дойдат до истинската наука. Днес всеки човек работи с числата без да разбира техния вътрешен смисъл. Всеки може да брои от едно до милиони и милиарди без да прониква в същината на тия числа. Казвате единица, двойка, тройка или едно плюс едно е равно на две, две плюс едно е равно на три – Две минус едно е равно на едно и нататък. При обикновеното смятане, процесите събиране и израждане се извършват лесно. Но в живата математика, тия процеси са мъчни. Като събира капиталите си, човек се радва. Но, като събира мъчнотиите и страданията си, той скърби. Ако изважда страданията или дълговите си един след друг и се освобождава от тях, той се радва. Ако изважда пари, за да плащат дълговете си, той скърби. Защо? Защото остава без средства. Ето защо събирането не произвежда всякога радост, както и изваждането не произвежда всякога скръп. Ако от числото 2, жената, отнемем единица, мъжа, ще остане пак единица, мъж. Тази единица е усиромашала. Които не разбират вишата математика, те намират, че числата са прости величини. Обаче, които разбират вишата математика, те знаят как се образуват числата, какво е тяхното значение и т.н. В обикновената математика числото 2 е еднородно, обаче във висшата математика, с която невидимия свят се занимава, то е разнородно число, понеже е образувано от две числа. Следователно, разнородното в невидимия свят образува. Еднородното във физическия свят С други думи казано Две съзнания, които съдържат в себе си Различни възможности Се съединяват в едно тяло И работят в него като единица Ние наричаме това тяло единица Тоест .е. един човек В това тяло, което представлява единица Едновременно живее и една жена числото 2, което иска да реализира една идея. Защо жената се стреми към мъжа и мъжа към жената? Защо не са доволни от себе си? Защо всеки човек иска да има приятел, който да го обича? Това са въпроси, на които само учените, просветените хора могат да отговорят. Всеки човек представлява известно число и от прибавяне или отнемане на това число към друго дадено число се създават добри или лоши отношения. Приближаването на даден човек към друг някога може да се отрази така, както ако от 100 лева в касата на някого отнемат 50 лева. Щом види, че от касата му липсват 50 лева, той изпитва недоволство, неразположение. Ако дойде и друг някой и сложи в касата 50 лева, неразположението на този човек изчезва. Той се отнася добре с човека, който е внесъл в касата му 50 лева и го счита за добър, за честен човек. Значи всяко приближаване или отдалечаване на един човек от друг може да се уподоби или на събиране, или на изваждане. Всеки човек или дава нещо от себе си на своя ближен, или взема, вади нещо от него. В този смисъл, отношенията между хората представляват особен род математика, която трябва да се изучава. Защо мъжът се стреми към жената и жената към мъжа? За да се увеличат. Жената представлява числото 2, а мъжът единица. Следователно, мъж и жена, събрани на едно място, дават числото 3. 2 плюс 1 е равно на 3. Как ще примирите това противоречие? Как е възможно мъж и жена, събрани на едно място, да дават числото 3? Това е един метафизически въпрос, който не може лесно да се разреши. Щом не можете да го разрешите, вие изпадате в съмнение, в подозрение и вред отрицателни състояния. Всяко отрицателно състояние пък представлява за човека бреме, което той не иска да носи със себе си. Събирането и изваждането, които се изучават в математиката, са живи процеси. Те имат приложение в живота, в отношенията на хората, в техните взимания и давания. Някой човек внася хиляда лева в банката. С тези пари капиталът на банката се увеличава. Един ден той чува, че банката е пред фалит и веднага изважда парите си. Той се радва, че не е изгубил нищо, но банката скърби. Тя е недоволна, че ден след ден губи капиталите си. Момъкът се оженва за красива и добра мума. С оженването си тази мума, за тази мума той печели, придобива нещо. Обаче той е сприкът, нервен груп и като не може да се приспособи към неговия характер, жена му го напуска, отива при баща си. Мъжът започва да скърби, защото вижда, че губи нещо от предишното си положение. Това е събиране и изваждане на разумни величини, на живи числа който не разбира тези процеси в природата, той казва, че Бог така е наредил нещата, че съдбата на хората е такава или и законите на природата са такива и тъй нататък. Не. Колкото и да се мъчите, да примирите противоречията в живота си, едно трябва да знаете. На разумен мъж се дава разумна жена. Ако мъжът не е разумен, ще вземат жена му. Ако жената не е разумна, ще вземат мъжа и. Разумната жена и разумният мъж трябва да бл благодарят, че са се освободили от глупавия мъж и от глупавата жена. Във всеки човек има по един мъж и по една жена, които трябва да се разбират. Не се ли разбират? По-глупавите от тях? по-глупавият от тях ще бъде изпъден навън, там да се възпитава. Сега, докато работите с обикновенната математика, вие лесно събирате и вадите числата и получавате от тях известни резултати. Казвате. 1 плюс 1 е равно на 2. 2 плюс 1 е равно на 3. 3 плюс 1 е равно на 4. Вие разбирате тези действия, лесно се справите с тях, но като ги заместите с живи величини, работата върви малко по-особено. Казвате, едно плюс едно е равно на две. Тоест, един мъж и една жена дават двама души. Обаче, ако един момък едновременно обичат две муми, от това действие не може да се получи никакъв резултат. Невъзможно е в един и същ момент един момък да обича две моми и да ги задоволи. Невъзможно е в един и същ момент човек да има двама приятели. Две жени, две идеи, и надатък. Невъзможно е в един и същ момент човек да изважда да извади и да събере две числа. И тъй. Като се натъква на някое отрицателно състояние, което се отразява чрез известно число, човек може да си помогне само ако познава ония закон, според който реалността на нещата се крие в центъра на неговото съзнание. Разбира ли този закон? той ще разбере и своите състояния, ще знае как да се справи с тях. Следователно, докато отрицателните мисли и желания на човека се намират в центъра на неговото съзнание, злото не е проявено. Обаче излязват ли от този център и отидат ли към периферията, злото е вече проявено. Същото се отнася и до доброто. Докато добрите мисли и желания на човека се крият в центъра на неговото съзнание, доброто в него не е проявено. Щом излязат на периферията, доброто е проявено вече. Когато доброто и злото излязат на периферията на човешкото съзнание, човек се намира в постоянна борба между тези две сили в себе си, но върви напред, развива се. Ако живее само в центъра на своето съзнание, човек се намира в покой, в непроявено състояние. При това положение той не може да се развива. В центъра на човешкото съзнание няма никакво движение, никакви противоречия. Щом няма противоречия, човек не може да расте, не може да се развива. Когато слугата иска да заеме мястото на господаря си, той да заповяда господарят му да работи, между тях двамата се явява недоразумение, спор, противоречие. В тези противоречия се изясняват нещата. След всяка борба, която става в човека между едно отрицателно и едно положително чувство, между едно неприятно и едно приятно застояние, се ражда Вътрешен мир, вътрешно равновесие. Това показва, че борбата е разрешена в полза на положителното, на възходящото състояние в човек. Човек не може да придобие вътрешен мир в себе си, докато не знае, че злото, като космическа сила, е толкова необходимо за него, колкото и доброто. Като знае това, човек не трябва да се бори с злото, да мисли, че може да го унищожи. Иска ли по някакъв начин да се справи с злото, той трябва да му противопостави доброто. Следователно, когато човек иска да се освободи от злото, което се е загнестило в центъра на съзнанието му, той трябва да сложи на неговото място доброто. Щом доброто влезе в центъра на човешкото съзнание, злото излиза на периферията. При това положение, човек вижда злото като външен неприятел и търси начин как да се освободи от него. Когато две злини, които идват от две противоположни посоки, се нахвърлят върху човека, той трябва да постави доброто между тях като клин. В дадения случай доброто ще избави ума на човека от напрежението на двете злини. Този закон работи навсякъде в живота. Представете си, че двама души се мразят. Омразата между тях се породила, например, за някакъв дълг. Единият е взел от другия известна сума и не е искал да я плати. Те могат да се примирят само ако единият има дъщеря, а другия син и решат да ги оженят. Като ги оженят, и един и другия ще дават всичкия си имот на младите. Синати и дъщерята представляват доброто, което влиза като клин между родителите и ги примирява. Като околтни ученици, вие трябва да разбирате този закон и да го прилагате. Не го ли прилагате, вие постоянно ще се натъквате на противоречия, на недоволствие и недоразумение. Какъв ученик е този, който не може да се справи с една своя мъчнотия. Трябва ли да се оплаква човек, че някой открадна 100 000 лева от касата? Сиромахът, който няма пари в касата си, може да се оплаква, че му взели 100 200 лева, но богатия не трябва да се оплаква. Изобщо, богат или беден човек трябва да се издигне над обикновените неща в живота, да си създаде Права философия. Дойде ли някой да иска от вас пари на заем или да му станете поръчител? Отворете първо касата си, вижте колко пари имате. Ако намерите, че с парите, които имате, ще можете да посрещнете задължението на този, за когато поръчителствате, послушайте му. Нямате ли пари в касата си или не сте ли готови да платите вместо него? Не ставайте поръчители. По този начин вие ще се предпазите от горчивите чувства, които можете да преживеете. Сега, като ви наричам ученици, аз имам предвид само уния, които са способни да възприемат истината. Учител може да бъде онзи, който е способен да предаде истината. Ученик е онзи, който е способен да възприеме истината. Обаче в един и същ момент човек не може да бъде и учител, и ученик. Когато е способен да предаде божествената истина, човек минава за учител. Когато възприема тази истина, той е ученик. Щом учителят види, че не е способен да предаде истината, той трябва да се постави в положението на ученик, да възприема. Ако и като ученик не може да възприема истината, човек се намира в центъра на квадрата, затворен и атакуван от всички страни. От жена си, от децата си, от приятелите си, от познатите си и тъй нататък. Страните на квадрата, които се пресичат във върховете на този квадрат, не са нищо друго, освен сили, които го атакуват. Значи, докато живее с много и разнообразни идеи, човек всякога се намира в квадрат. Изложене на атаките на тия идеи, които се блъскат една в друга и създават в него ред стълкновения. Щом се натъква на пресечните точки в квадрата, човек започва да върши престъпление. С другито ми казвам, Човек върши престъпление, когато не може да предава истината, нито може да я възприема. Престъпленията, които той върши, се дължат на лъжата, на кражбата. Умът трябва да предава истината на сърцето, а сърцето да я възприема. Ум, който не може да предаде истината на сърцето и да го накара да живее правилно, не е на мястото си. Умът трябва да предава истината на сърцето, което ще я възприеме и обработи. Докато умът не предаде истината на сърцето и докато сърцето не я възприеми и преработи в себе си, човек не трябва да яде. Колкото и време, колко време не трябва да яде човек? Един ден. От изгряването на слънцето до залязването му. Това е времето, през което умът предава истината на сърцето, а сърцето я възприема. Щом се извърши този процес, човек има право да яде. Той се намира в почивка. Всяка почивка подразбира ядене. Да си почине човек, това значи да се наяде. Ядането пък подразбира свършване на една велика работа, предаване и приемане на истината. Защо трябва да яде човек? Някой ще каже, че яденето е необходимо за поддържане на физическото тяло на човек. Яденето подразбира дълбок вътрешен процес на живот. Христос казва: Аз съм живия хляб слязъл от небето. Който яде плътта ми и пие кръвта ми, той има живот в себе си. В този смисъл яденето подразбира вътрешен процес, който се ознаменува с предаването и приемането на истината. Тя има отношение към самия човек, към неговия ближен и към Бог. Да схване човек плъна на своята работа и да я изпълни, това значи да бъде в хармония с великата истина. Да придобие човек истината, това значи да разполага с положителната наука на живота. Докато не е дошъл до тази наука, човек работи в областта на относителната наука и относителното понятие в живота. Относителната наука създава ред противоречия за човешкия ум. При това положение, човек счита смъртта на своите близки за голяма загуба. Ако жена му или някой от децата му замине за зонзи свят, той не може да го прежали. Той гледа на смъртта като на процес, при който е изгубил нещо безвъзвратно. Който може да предава и да приема истината, той не знае какво нещо е загуба. За него закоба не съществува. Всички процеси в него се уравняват. Защо? Защото разбира процесите на събиране и изваждане. Който не разбира тия процеси, той всякога се натъква на непонятни въпроси, които никога не може да разреши. Той се жени без да разбира смисъла на женитбата. Пуска се в една или друга работа, без да знае защо прави това. Сега, като ученици, вие трябва съзнателно да работите, да прилагате изваждането и събирането в живота си. Ако разбира смисъла на тия процеси, ученикът може всякога да прави разносметка на своите мисли, чувства и действия. Ученикът трябва да бъде изправен както в сметките си на физическия свят, така и в тия на духовния свят. Ако по някакъв начин се затрудни материално, той не трябва да проси от тук там, нито да взема пари назаем. Той трябва да работи и по този начин да се прехрана. Тук той трябва да бъде правило в неговия живот. Не постъпва ли според това правило, той не може да се нарече окултен ученик? Просията огробява човешкия характер, а работата го облагородява. Ще кажете, че Христос е поддържал мисълта. Искайте и ще ви се даде. В дадения случай думата «искайте» може да се преведе с думата Работете. Може ли човек да изкържито от нивата си, ако нищо не е сял? Може ли да събира плодове от градината си, в която нищо не е сял? Ученикът трябва да бъде изправен както в сметките си на физическия свят, така и в тия на духовния свят. Може ли ученикът да счита, че има право да тегли пари от банката, в която нищо не е внесъл? Да искате нещо от баща си или да от приятеля си, това подразбира да сте вложили нещо в него. Да искате нещо от Бога, това подразбира да сте вложили нещо в него. Какво може да вложи човек в Бога? Това е въпрос, но важно е че Бог е вложил много нещо в човека, заради което последният е свободен да иска от него. Човек има право да иска от Бога добри условия, за да развива дарбите и способностите, които той е вложил в него. Важно е човек да знае от кого да иска и как да иска. Ако отиде някъде да учи нещо, но го изпъдят навън, това показва, че невидимия свят го намира заръдботоспособен и го заставя да работи. Освен физически, човек трябва да работи и духовно над себе си. Като работи по този начин, човек осмисля живота си. Иначе той всякога ще казва, че живота няма смисъл. Като е дошъл на земята, човек сам трябва да намери смисъл на живот. Ако малкото пиленце, което току-що се е излюбило от яйцето тръгва след майка си да си търси храна, колко повече човек, който е учил свършил ли университет, сам може да изкара преграната си и да освисли своя живот. Един млад човек, който е свършил университет отишъл в едно министерство да търси служба. След големи обещания от страна на министера, той не получил никакви служба, но не се отчаял. Взел едното чило, закачил дипломата си на него и започнал да точи ножове. Така той изкарал повече, отколкото някои чиновници. Човек с висше образование да точи ножове, това е характер. Той предпочел честно да изкарва прехраната си, отколкото да очаква на милостта и благоволението на хората. Друг млад господин искал да следва университет, но нямал средства. Като помислил откъде да си достави средства за учене, без да се отчаива, той станал лаксаджия. С собствени усилия той свърши университета. Рядко се срещат такива хора, но като ги срещнете, вие трябва да се получите от тях. Следователно, когато човек дойде до положение да предава и да възприема истината, той трябва да бъде готов на всичко. Всеки трябва да каже в себе си. За истината съм готов на всички жертви. Започнете ли да се поиспокоите какво ще стане с вас? Вие не можете нито да предадете, нито да възприемете истината. Ами ако умрем от глад, от лишение, смъртта няма нищо страшно. Важно е как човек ще умре. Ако човек правилно е възприял и предал истината, ангелът на смъртта ще дойде, ще го вземе и ще го занесе на небето, където му се готви тържествен прием. Не е ли възприял и предал истината добре, ангелът не може да му помогне. Кредиторите му ще го чакат пред вратата и веднага ще го поемат. Докато не изплати всичките си дългове, те няма да го пусна. Като знае това, човек не трябва да чака последния час, тогава да се разглаща. Приживе още той трябва да е разчистил сметките си, да е изплатил всичките си полици. Щом изплати задълженията си, той трябва да чака своя жених, както младата му ма го очаква, за да отидат на венчилото. Венчелото представлява заминаването за онзи свят. Който е ликвидирал с старите си сметки, той спокойно заминава за онзи свят, сбугува се с близките си, благодари на майка си, на баща си, на братята си, на сестрите си, че е живял добре с тях, че е благовал между тях и сега отива да работи, да служи на ближните си. Като напуска бащиния си дом, младата мума мисли, че отива при своя възлюбен да благува. Не. Младата мума благова докато е при майка си и при баща си. Напусне ли бащиния си дом и отиде ли при своя възлюбен, при господаря си, при деребеля тя започва да слугува. Същото се отнася и до младия момък. И той мисли, че отива при своята възлюбена. Деребейка да благова. Не. Работа. Служени го очаква там. Щом деребеят и деребейката се съберат на едно място, между тях се поражда търкане. Където има търкане между хората, там всякога божественото разбиране на нещата е изключено. Съвременните хора са недоволни от живота, от всичко, което им е дадено. Те живеят и мислят и чувстват, че благата на Бога не са достатъчни за тях и за това са недоволни. Бог е вложил в тях аред, дарби и способности и те пак са недоволни. Въпреки всичко това, те търсят някакъв щастлив живот някъде отвън. Това значи да търсят своя деребей или своята деребейка. Като се срещнат деребеят и дребейката, ще се хванат за косите и цял живот ще се разправят. Това е неразбиране на живот. Когато напуска бащиния си дом, момата трябва да благодари на майка си и на баща си за всичко, което е получила от тях и да каже «Аз отивам сега да слугувам на своя възлюбен. Като свърша работата си при него, пак ще се върна при вас. Каквото придобия, ще го донеса във вашия дом. Бащата и майката ще благословят дъщеря си, ще я изпрятят при нейния възлюбен, да слугува и да се учи. По същия начин трябва да постъпи и синът. Човек слиза на земята да слугува на деребея или на деребейката. Като свърши работата си както трябва, той ще се сбугува с него и ще се бърне при баща си и при майка си, от чието дом е излязъл. Той трябва да е работил при господаря си добре, за да се раздели господаря му смъка със съжаление, че губи такъв добър слуга. Каквато и работа да вършите. Вършете я с любов. Всички да съжаляват, че сте ги напуснали. С душа и дух трябва да работите. Който работи по този начин, той е истински ученик. Разумен трябва да бъде ученикът, да не си създава излишни страдания. Достатъчно са на човек страданията, които Бог му е определил. Само тия страдания носят благословение за него. Вън от всички страдания не са на мястото си. Те ужесточават човека, не го повдигат. Няма по-големо престъпление за човека от това, той сам да си създава излишни страдания. Сега мислете върху идеята – Малките желания крият в себе си големи блага. Силата на огъня е в кибритената клечка. От малкото пламъче се разгаря голям огън. Малките мисли създават велики работи. Малките чувства, малките поптици, малките усилия, проникват от, проникнати от разумността, развиват велика деятелност. Разумността работи с малки величини. Какво прави неразумният? Едва повярва от Бога, той веднага отива да преобразява света, където отиде е все за името Господно говори. Отива при някой банкер и иска да, изтък, да изтръгне от него някаква сума в името Господно. Банкерът му казва, че не вярва в никакъв Господ. Ами в човещината не вярваш ли? Нито в Господа вярвам, нито в човещината. Иди да работиш. Който истински вярва в Бога и го обича, той никога не излага Божието име, нито името на Христос. За това казвам. Не излагайте името Божие, името Христово, за нищо на света. За предпочитане човек да гладува, но да запаси името Божие свято и неопетнено. Дойдете ли до Божието име, до божествената наука? Там се иска приложение «Работа и труд». Там никакви проповеди не са в състояние да обърнат сърцето на човек. Ако някой религиозен е изпаднал материално, нека се помоли да му се даде някаква работа, да направи нещо, да услужи на някого, но в никой случай да не петни името Божие. Името Божие не се проповядва с пари. Имайте характера на апостол Павел, който е казал за себе си, че проповядва името Божие даро. Не изисквайте от хората това, което вие не сте им дали. Как ще искате хората да ви бъдат братя, когато вие не сте показали никакво братство към тях? Как ще искате от хората любов, когато вие никога не сте имали любов към тя? Като ученици, вие трябва да имате правилни отношения, правилни разбирания. Човек трябва да бъде свободен, да не се самоизлъгва, да не се ограничава. Всеки човек разполага сум, сърце, воля, душа, дух сред дарби и способности които трябва да развива. Има ли тие неща в себе си? Той е богат. От усилията, които ще направи за развиване на дарбите и способностите, зависи неговото бъдещо благо. Ще каже някой, че е произлязал от богат, знатен род и не може да се прояви като прост работник. Да разсъждава човек така, това е криво разбран аристократизъм. Стане ли въпрос за името Божие, човек трябва да бъде готов да слезе до най-долното стъпало и оттам да започне да пъпли? Ама, знаете ли какъв беше моят баща? Знае. Според теорията на Дарвин, твое баща, както и всички хора, са произлезли от маймуна. Според теорията на Дарвин, първоначално твоя баща е бил дива, който е живял в пещерите и се е обличал в кожа. Какво благородство е имало в твоя баща? При това положение, твоя баща е извършил хиляди престъпления. С какво благородство ще се хвалите? Не се хвалете с благородството на баща си, но хвалете се с великото. И благородно Божие име. Ако речете да се хвалите за своите деди и бащи, вие напълно сте пропаднали. Не се хвалете своите деди и прадеди, нито със своите бащи, нито със себе си. Откак е слязал на земята до сега, човек е извършил и не представа още да върши престъпления. Той убивал и убива хора, животни, говеда. Той изяжда милиарди тонове жито, царевица, плодове и т.н. такъв. И след всичко това казва за себе си, че е създаден по образ и подобие Божие. Къде е този образ, къде е това подобие? Днес човека на човека, брат на брата си създава ред нещастия, страдания и мъчноти. и въпреки това иска да се представи за морален. Това, което днес виждаме в живота е обикновен морал. Това не е великият божествен морал. Искате ли да заслужите името човек? Работете върху себе си, да събудите Божественото в вас. Само Божественото прави от човека истински човек, създаден по образ и подобие Божие. Какво се иска днес от човек? Съзнателна и разумна работа. Човек мисли идеално, обаче е. Не прилага идеално. Както мисли той, така трябва и да прилага. Каквото прави човек предварително, трябва да го обмисли. Колкото и да е малко онова, което човек е извършил, що ме добре обмислено, това го прави доволен. Човек е доволен от себе си и Бог и окружаващите и те ще бъдат доволни от Него. Сега, като ви говоря по този въпрос, нещо вътре в вас ви казва. Лесно се говори, но мъчно се изпълняват нещата. Пък и не е нужно всичко да се направи точно както ви се казва. Може би и друго нещо да се разбира. Човек не трябва да приема нещата абсолютно. Не. Всяко нещо, което Бог ви казва, е абсолютно. То не търси никакво тълкуване. Срещнете един човек, обременен, скръбен. Трябва ли да мислите да му помогнете или не? Трябва ли да се бавите в даването на помощта си? Виждате, този човек преживява толкова голямо напрежение, че ако не му помогнете, Струните му ще се скъсат. Помогнете му веднага и то по такъв начин, че да не уроните неговото достоинство. Като знаете през кой път ще мине той, посадете няколко плодни дървета да си откъсне няколко сладки плода и да продължи пътя си. Поставете на пътя през който ще мине една чешма да пие, до да отъложи жаждата си. Никъде не поставяйте името си, но пишете. Пътниче. Като минеш покрай тази плодна градина, откъсни си колкото плодове искаш, но не вземай никакъв запас в турбата си. Ти вода, колкото искаш, но не пълни манерката си да имаш запас. Чешмата е близо до тебе. Като ожеднееш, иди при нея да се напиеш. Това значи да прави човек добро. Доброто представлява градина с зрели, сладки плодове. Доброто представлява извор с чиста планинска вода. Дайте на уморения пътник от плодовете на тази градина и от водата на този извор да оталожи глъда и жаждата си. Да прави човек добро. Това не значи още, че трябва да задоволи всички нужди на човек. Един велик може да възкреси мъртвия, да излекува болния, да даде знания на невежи, но никога не би могъл да дава пари назаем, нито да създава условия на хората да забогадеят. Човек трябва да бъде готов да услужва на време и на място. Това значи да бъдете ученици. Да бъде човек изправен, да живее съобразно Божиите закони. Това не значи, че трябва да бъде светия. Не е лесно човек да стане светия. Сегашните църкви са пълни със светии, но това не са светии, изпратени от небето. Христос казва, Син човечески не дойде да му послужат, но да послужи. Христос дойде да послужи на човечеството, а неговите последователи казват, че не са дошли на земята да слугуват. Това не са истински Христови последователи. Последователите на Христос, както и учениците му, трябва да приличат на учителя си. И те трябва да кажат, като Христос, не дойдохме да ни послужат, но да послужим. Който не може да каже за себе си така. Той не разбира Христовото учение. Сега като ученици от вас се иска работа, която облагородява сърцето. Труд, който укрепва ума и постоянство, което калява волята. При това положение ученикът ще може да възприеме истината, която учителят му преподава. Който не постъпва по този начин, той не може да възприеме истината. Щом не възприема истината, той се усъкътява, става инвалид. Ние не поддържаме учение, което прави хората инвалиди. Ние не поддържаме болниците, защото света има грижа за тях. Ние не поддържаме бедни, защото благотворителните дружества ги подкрепят. Ние сме за онова учение, което носи новото – животът. Ние сме за онова учение, което възкресява хората, което носи любов, мъдрост, истина. Знание – свобода. Ние сме за онова учение, което носи и изкуство, и музика. Без любов живот не съществува. Без мъдрост няма знание, няма светлина в света. Без истина няма никаква свобода. Без тия добродетели няма растене, няма никакво развитие. Без тия добродетели, никаква организация, никакво общество не може да съществува. Ученикът на новото учение може да възприема любовта и да я предава. Той може да възприема мъдростта и да я предава. Той може да възприема истината и да я предава. Той може да възприема добродетелта и да я предава, той може да възприема правдата и да я предава. Това са пете добродетели, петте скрижала за развитието на човешката душа. Който е придобил тези велики добродетели в себе си, той е силен човек. Каквато и болест да го нападне, той лесно се справя с нея. Той е господар на всички микроби, които причиняват различните болести. Микробите са малки същества, които живеят паразитно. Те оставят нечистотиите си в човешката кръв, вследствие на което причиняват различни болести. Чрез мисълта си, човек може да забрани на тия паразити да се размножават в него и да, го, и да ги изпъжда навън. Светлата мисъл може да преобрази човека, да го освободи от всички мъчноти. За да се справи с полестите, човек трябва да бъде още смел и безстрашен. Има ли тие качества в себе си? Той може да застави ангела на смъртта да се върне назад, без да вземе душата. Страхливата майка може да стане причина да изгуби детето си. Като види, че ангелът на смъртта обикаля леглото на детето и тя казва Господи, Ти ми даде това дете. Ти можеш да го вземеш, да бъде Твоята воля. Като умре детето и тя плаче, страда, вика към Господа Господи, защо взе детето ми? Обаче смелата и безстрашна майка упорства до край. Тя не дава детето си и казва на ангела. Господ е изпратил това дете при мене да го възпитавам. Докато не го възпитам, няма да го пусна. Бог е дал условия да живее, а не да умира. Върни се на небето и кажи на Господа, че не давам детето си. Като види смелостта и безстрашието на майката, Ангелът се връща на небето, без да вземе душата на това дете. Човек трябва да бъде готов да изпълни до край задълженията, да изплати всичките си дългове. Мнозина искат по-скоро да заминат за другия свят, да се освободят от дълговете си. Обаче добрият, справедливия човек, иска по-дълго време да живее на земята. Да изплати до край дълговете си. Да изплати човек дълговете си. Това е задачата на неговия живот. Сега обръщам вниманието ви. Будни да бъдете. Касано е в писанието. Будни бъдете, за да не би като дойде духът да ви намери за спали. Като ученици, ще работите над себе си, да развивате положителното, благородното. Вие няма да постигнете всичко изведнъж, но трябва да работите. Сплач, нищо не се постига. Някой плачат, че не успяват да постигнат желанието си. Има смисъл да плаче човек, но когато е посял нещо. Ако земеделицата е разорал и посял нивата си, има смисъл да плаче. Но ако не е разорал и посял, каквото и да плаче над коравата и необработена земя, нищо няма да постигне. Някой плаче за изгубените си пари, за непостигнатите си желания, за някаква обида, която му нанесли и тъй надада. Аз съжалявам всеки човек, който плаче за такива работи. Има смисъл да плаче човек, когато е изгубил възможността да направи едно добро, да услужи на някого. Това е истинска загуба. Всичко друго е освобождаване. Открадването на парите е освобождаване на човека от излишен товар. Чрез болестите и страданията човек се учи. Това са уроци, които той трябва да научи. От човека зависи и да бъде болен или здрав. От човека си иска работа и учени. Често хората не успяват в живота си, защото очакват като богатите да дойде автомобил, да излязат някъде да се поразходят. Не е като е дошъл на земята. Човек трябва да работи, да прави усилия, сам да постигне своите желания. Как сте живели до сега? Какво сте правили? За това няма да ви съдя. Това е животът на вашето минало. Ако рекът да ви съдят за миналото, с вас заедно трябва да съдат всички поколения, които са живели преди вас. Как е изгрявало слънцето в минали ви живот? Не е важно. Важно е как днес изгрява слънцето. За ваше важен сегашния ви живот, той определя вашето бъдеще. Някой казва, че едно време е бил по-добър. Той се лъжи. Едно време той е бил по-лош, отколкото е сега. Днес той има по-голяма светлина, която му показва това, което по-рано не е виждал. В миналото той не е виждал това, което днес вижда, затова мисли, че е бил по-добър. Ако и тогава е виждал толкова поне, колкото днес вижда, той ще да знае че не е толкова добър, колкото си е мислил. В бъдеще пък той ще е по-добър отколкото днес. Като знаете това, използвайте днешния ден, днешното разбиране, днешната светлина. За миналото не мислете. Някой седи на камък, пролива сълзи, плаче и нарежда, че бил неспособен. Казвам, не чакай да те бутнат со стена, стани, дигни камъка, на който си седна. Някога дядо ти е заровил под този камък гърне с злато, извади оттам гърнето и го използвай в живота си. Всички на работа, който където е седна, под него има заровено голямо богатство, стани, вдигни камъка, на който сидиш и започни да купаеш. Извади от там богатството и започни съзнателно да работиш. Във всеки човек е скрито голямо богатство. Неговите дарби и способности, които трябва да разкопава и обработва. Не губете времето си. Всички на работа. Сложете старите методи на страна и приложете новите методи. Старото учение сте опитали вече. Знаете го. Опитайте новото учение, новите методи и вървете напред. Тайна молитва. Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 17 октомври 1928 г. София